Uh, goeie dag, uh, dit is my onderhoud wat ek voer, met, een um, collega hier so, of, uh, in die WD, wat ek gaan bevestig oor, die apartheids era wat in Wellington, plaasgevind, nou hierdie tyd per, vooreen was, soos ek het verstaan, was daar baie betrok net vooreen, in die apartheids hier in Wellington, nou, kan jy net vir my, bykie uitbrei op, Wat was die hoofdfokus vir die verandering na 1994 in Wellington? En ek gaan bykie nog verwijs na Andrew Murray, wat ‘n groot rol, wei groot rol gespeel het in die verandering in die tydperk van um, apartheid. Ek kan net praat van um, hoe ek dit na 1994 ervaar het, Ek na 1994 was die focus natuurlijk om amal weer gelijk te krijg, om die ongelijkhede van die apartheidsjare uit te skakel en die um, economische ongelijkheid en maatschappelike ongelijkheid uit te skakel. Daarom was die focus, denk ek, om een meer democratische um, bedeling te krijg, waar almal deel is van die besluite wat geneem word in die land en dat nie net oorgelaat word aan een bevolkingsgroep nie. En verder was daar ook dan um, gekyk na die achterstande wat ontstaan het as gevolg van apartheid om daar die achterstande uit te wis dier middel van um, soort ekonomiese bemachtiging, rechtstellende aksie en dan ook gelijke in diensmemel, waar dan vir almal uh, eeuwig hmm. groot kans gekryf om deel te hee binnen in uh, die ekonomie en binnen in die saamlewe. Hmm. Um, Skiis nou ek val nie reede, maar ee verwijs nou hier na die, die, die godelikse ongelijkheer in, in vandagse um, ekonomie, is dan nog steeds die verscheiding, die, die, die ongelijkheid, die Um, nie gelyke teenstaning of gelyke, um, ek wil sê aan die woord, opportunities, wat aan al twee kante van, van die rasse ongelykheid, nog vandag te stane kom. Is daar nog grootliks ongelykheid? In my opinie voel ek daar is nog steeds ongelykheid, selfs na die, hoeveel jaar, wat ons uh, oorgeskakel het, na een um, democratiese um, beleid toe, Is daar nog steeds ongelijkheid Toegang, daar nog steeds mense Wat nie toegang het Tot seker geleen tene, um, in die ekonomie Ek weet, die staat doen Baie om um, Die mense wat um, En ek aan die kortste intrek Te ondersteun en te help Door middel van dinge soos um, Gratis onderwijs Hy probeer uh, Voor hulle subsidieer, maatskapelike toelaas Word betaal, um, gezondheidsdiense word gratis gelever En dan ook op ander vlakke word um, subsidies Maar die gaping is nog nie oorbrug nie Die gaping ja. Ja. bestaan nog steeds um, So ek weet nie hoe lang dit gaan neem Om daar die gaping oor um, te oorbrug nie miskien meer as een generatie hmm. uh, wat, wat uh, waar ons dit miskien zal uitkry hmm. Weer jy ons baie dankie myvrou vir hierdie onderhoud um, en die terugvoer wat jy gegeet ek denk dis baie betekenis in termen van individue en en die grootlikse besluite wat wat die dag toe nog leie in vandags omstandig wat ons in die lewe ek is weer dankbaar aan myvrou sy tyd en baie dankie